Джеймс Хедлі Чейз. Варто лише почати. Роман. Глава перша. За 5.11, коли я вже зібрався піти, терміновий виклик. Він застав мене в самому кінці зміни. Ще 5 хвилин, і я міг спокійним сумлінням його проігнорувати. Одначе, офіційно установлений робочий час не вийшов мусив підняти слухавку. Справа в тому, що телефон нічних викликів був під'єднаний до магнітофону, і записуючий прилад автоматично включався разом з телефонним дзвінком. Частина спеціальної системи «Великий брат бачить все», призначеною для спостереження за співробітниками, саме для цієї мети, була прилаштована в нашій конторі. Я взяв слухавку. «Лоренс Сейф Корпорейшн. Вечірня зміна!» Говорить Ленрі... Генрі Купер. Один з тих, чи з верхніх голосів, володар яких, як правило, є власниками величезних річових... річних прибутків і розкішних пентхаузів. У мене неприємності з сейфом. Як скоро можете послати до мене майстра? Перша думка пропав мій вечір, який я збирався провести з Дженні. Знову я її підведу, і це вже буде третій раз за місяць. Де ви знаходитесь, сер? Я постарався говорити чемно, адже розмова записувалась. Мені вже влетіло від босу за те, що я гиркаю на клієнтів Ешлі Армс. Я хочу, щоб ваша людина виїхала негайно. Я поглянув на годинника, що був на столі. За дві хвилини одинадцята. Якщо сказати йому зараз, що вечірня сміна вже скінчила роботу, мене завтра ж вибор... вижбурнуть за двері. моєму і без того жалюгідному фінансовому установищі я не міг дозволити собі таку розкіш. Не скажете, що у вас сталося з сейфом, сер? Я загубив ключі. Пришліть людину й поскоріше. Він жбурнув слухавку, я теж. Я обіцяв Дженні, що заїду до неї об 11 чвертю. Ми хотіли потанцювати в нещодавному відкритому дансінгу. До призначеного часу вона причепуриться і буде мене чекати. Ешлі Армс знаходився на другому кінці міста. Доки я добруся туди, відкрию проклятий сейф, повернуся на роботу, щоб поставити в гараж авто, доїду на тролейбісі додому Джені, буде вже половина першої. Важко навіть уявити, що Джені буде так довго чекати». Минулого разу вона попередила, що коли ще раз запізнюся, це буде наша остання зустріч. Я не міг зателефонувати їй з контори. Особисті дзвінки були заборонені. Доведеться подзвонити по дорозі з телефонної будки. Я схопив свою валізку з інструментом, замкнув офіс і пішов до офісного мінівену. Стало на крапати, а я, як останній дурень, не взяв плаща. Через дику кількість автомашин знайти вільну місцину біля телефонної будки було неможливо. Хвилин десять я їздив кругами. Поки врешті якийсь тип не від'їхав, я просунув до тротуара свій фургончик. Було вже двадцять хвилин на дванадцяту, коли я набрав номер Джені. Вона миттю відповіла після першого дзвінка. Напевно, сиділа поруч з телефоном і чекала, коли я подзвоню і скажу, що побачення відміняється. Як тільки я почав їй пояснювати, вона перебила мене. «Ой, якщо ти не можеш прийти, у мене є дехто інший, хто зможе. Я тебе попереджала, Чет, все скінчено. Мені з тобі сило, що в тебе досить часто трапляється, як ти призначаєш мені побачення. Я тебе попереджала, якщо ще раз таке повториться, між нами все скінчено». «Послухай, Дженні, я не винний. Та я вже говорив у порожнечу. Вона повісила слухавку. Я знову набрав номер, вона не відповідала. Почекавши хвилини-дві, я повісив слухавку і побрів до фургончика. Як навмисно, доч все ще посилювався, і тепер лило як з відра». Пригніченому стані я доїхав до Ешлі Армс, проклинаючи Лорен Сейв Корпорейшн, Генрі Купера і навіть себе за те, що не взяв плаща. Авто доведеться залишити в офісному гаражі, а злива знищить мій кращий костюм, хоч треба визнати, він був ще не бознащо. Горду назву Ешлі Армс носив величезний багатоквартирний будинок в кращому житловому районі міста вийшовши до хола, я підійшов до віконця придворника і довідався, що апартаменти містера Купера знаходяться на третьому поверсі. Генрі Купер сам відчинив мені двері. Високий, товстий і дуже пихатий. Багряний колір обличчя говорив про пристрасть до спиртного, а необ'ємна талія про обжерливість. Не встиг я вступити на поріг, як він почав гучно лаятися, виставляючи свою невзадоволеність тим, що я змусив себе так довго чекати. Я почав вибачатись, пояснюючи, що на дорогах пробки, і він зрештою відступився, пропускаючи мене в хол. Він все невдоволено буркочучи провів мене до обставленої шиком вітальні. Підійшовши до картини, зображеної на ній голою гладкою жінкою, котра була доволі хороша для Рубеца, хоча навряд чи все-таки Рубенс він відсунув її вбік, за нею в стіні я побачив один з найкращих стіних сейфів – «Суперлюкс». Поставивши свою воліску з інструментом на підлогу, я раптом помітив дівулю, що розляглася на дивані в білій вечерній сукні, з таким глибоким декольте, що взору відкривалися груди до самих сосків. Вона гортала журнал, затисувши сигарету в повних яскраво нафурбованих губах. Підвівши очі, вона поглянула на мене з цікавістю. Дівуля трохи нагадала мені Джені, Також волосся, такі ж довгі струнки ноги, але на цьому схожість закінчувалась. В дівчині відчувалася порода, високий клас, в той час як у Джені, не було взагалі ніякого класу. У моєї Джені, звісно, спокуслова фігурка, індивідуальність і хода качечкою, що змушувала чоловіків проводжувати її поглядом. Але все це виглядало досить дешево у порівнянні з такою красунею. Цій дівчині не було нічого дешевого. — Скільки часу знадобиться, щоб відкрити його? — запитав Купер. — Я поспішаю. Я з чималим зусиллям відірвав погляд від дивана і повернувся до сейфу. — Небагато сер, якщо дасте мені код. Він нашкрябав на листі паперу комбінацію цифр і протягнув мені. Потім відійшов до бару і почав змішувати собі віскі з содовою і льодом. Щойно я приступив до сейфу, як в глибині апартаментів задзеленчав телефон. «Мабуть, це Джек», – сказав купер дівчині, і вийшов з кімнати, лишивши двері широко відкритими. Дівчина раптом тихо сказала. «Поквапся, умілиць, старий покидьок обіцяв мені каліє з перлів. Я вся спітніла від страху, що він передумає. Мене ніби влучило». Вона дивилася пильно, і очі її мали той же холодний блиск, котрий завжди з'являвся в очах Джені, коли вона намагалася домогтися від мене чогось дуже бажаного. «Займе не більше трьох хвилин», – сказав я. «Можете поки що відпочивати?» Сейф відкрився раніше, ніж я обіцяв. «Оце так сейф!» – презирливо гмукнула дивуля. «Будь-яка дівчина відкриє!» Я заглянув до середини сейфа. Три полиці були щільно уставлені пачками доларових банкнот. Я в житті не бачив стільки грошей. На око прикинув, скільки там може бути, виходили не менше, як півмільйона. Дівчина зіслизнула з дивана і стала так близько, що я почув запах парфумів. Її рука торкалася моєї. «Печерала Діна», – видихнула вона. «О, Боже, добре ж поживитися тут». Я почув, як дзеленькнув телефон, Купер завершив розмову. Дівчина поспіхом повернулася на своє місце. Ледве я встиг закрити дверцю сейфа, як він з'явився в дверях. «Все ще не відкрили?» – гаркнув він на мене. «Одну секунду, сер. Я ще раз вже для нього класнув замком. Відкрито». Він прочинив дверцю на кілька дюймів, заглянув досередин і задоволено гмукнув. «Краще буде, якщо ви відвезете мені дублікат ключа». Я сказав, що ми так і зробили. Забрав свій інструмент у валізку і пішов до дверей. По дорозі побажав на добраніч дівчині, вона злегка кивнула мені у відповідь. Купер неохоче дав мені пару доларів на чай, зауваживши, що наступного разу, якщо знадобляться мої послуги, я добрався швидше. І нагадав про дублікат. По дорозі в гараж думки про гроші у сейфі Купера не покидали мене. Я вже кілька років не мав пристойного заробітку, грошей завжди бракувало. І якщо залишусь на роботі, там ніколи й не виберу з цієї ями. Я почав було мріяти, що я зробив би з такими грошима. І раптом мене проназала думка, що взагалі не стане якихось зусиль проникнути в апартаменти, відкрити цю концерну банку і взяти гроші. Я відганяв від себе спокусу, говорив собі, що ніколи його цього не зроблю. Але я непристанно думав про гроші купера до наступного вечора, доки не з'явився мій змінник рой Трейсі. Зовнішнього Рой був схожий на мене дуже високий, темноволосий, міцної статури. У нього були тоненькі, мов намальовані вусики, що придавали йому схожість століцям, та, на відміну від мене, жінки не грали великої ролі в його житті. Він оженився в дев'ятнадцять. Але через рік дружина покинула його, і жінки після цього перестали існувати для Роя. Він мав єдину пристрасть – кінські перегони, і завжди потребував грошей. Постійно шукав у когось позичити, і, як правило, зупиняв свій вибір на мені. Я розповів йому про гроші Купера. Ми сиділи самі в контори, на вулиці періщив сильний дощ, струмки води хлискали по шибках вікон. Додому я не поспішав. Розповів йому про дівицю, що була в апартаментах Купера. Там не ще півмільйона доларів у стодолових купюрах. Від хвилювання я почав крокувати по кімнаті. Рой сидів за столом і палив. Можеш уявити, що у тебе стільки грошей? А вже ж кому щастить у житті. Точно. Я підійшов до вікна, дивлячись у сіру темінь, що ж треба було йти додому... Ну і Нічка. Зачекай. Зупинив він мене. Говориш півмільйона? Дійсно, така купа грошей. Як не менше три полиці заставлені. Присядь, ну. Давай ще поговоримо про це. В його очах я помітив схвильовану напругу. Мені б дуже пригодилися ці гроші, Чет. Я сів. У мене сильно заболіло серце. Ой, і мені теж. «У мене борг, п'ять сотень. Я мушу дістати грошей у будь-якому разі. Слухай, може візьмемо цей в сейф га?» Він відкинувся на спинку стільця, пильно дивлячись на мене. «Адже нам це не важко. Справді?» Ми помічали, що кожен із нас подумав про своє, і дивилися на темні шипки, по яких струмували потоки води. Нарешті він заговорив. «Знаєш, я вже давно чекаю такого шанса. Я ситий по горло своїм життям. Адже ти і теж думаєш про це, вірно? Ну, ясна річ. Ну, то як? Хочеш цим зайнятися? Не хочу. Та, видно, доведеться. Занадто спокусливо, гроші самі пливуть до рук. Він усміхнувся. Щось вигляд у тебе наляканий. Якщо все добре обмірковувати, ми вийдемо сухими з води. Я присів на край столу. Можливо, ти маєш рацію. «Давай розкинемо мізки, як можна все провернути. Ми будували плани цілу годину, і чим більше говорили, тим легше здавалося здійснення задуманого. Головне – довідатись, коли цього типа не буває вдома», – говорив схольований Рой. «Залишається тільки проникнути в квартиру, відкрити сейф і взяти гроші. Ти візьмеш дублікат ключа, відзвезеш і поговориш з передверником». Якщо знаєш до нього правильний підхід, він тобі сам розповість, коли Купера не буває вдома. Рой випустив мені в обличчя струмок диму. Як тільки все з'ясуєш, ми візьмемо сейф. В ту мить нам здавалося, що це найлегша і проста робота на світі. Наступного вечора я направився в Вешлі Армс. На мені була в уніформу Лоурен Сейф Корпорейшн. Формана сорочка зеленого кольору, широкі штани і гар... картуз з гербом компанії. З Роєм ми домовились, що відразу після чергування він заїде за мною на нашому мині-вені. До місця я добрався приблизно в половині одинадцятої. Придверник виявився за своєю конторою. З надгуючим видом він гортав книжку в паперовій обкладинці і зразу впізнав мене. «Знову ви?» «Якщо прийшли до містера Купера, вам не пощастило. Його немає вдома. Коли він повернеться?» Я спер ліктем на стійку і витяг пачку сигарок. Придворник поглянув на настінний годинник. Через півгодини я почекаю. У мене для нього спеціальна доставка. «Залиште мені. Я передам. Я похитав головою. Не можу. Це ключі від його сейфа. Можу врушити йому особисто і отримати розписку». Він знизав плечима і взяв запропоновану мною сигарету. Як хочете. Ви певні, що він повернеться через півгодини? Він ніколи не запізнюється. Завжди йде рівно о восьмій і приходить рівно об одинадцятій. Є такі згоди я. По них можна звіряти годинники. Він один з них. Володіє трьома нічними клубами. Контролює їх щовечора, включно з неділею. Повертається додому об одинадцятій, вечеряє і знову виходить у першій. Приглянути, як закриють клуб і порахувати виручку. Ніколи не пропускає. «Ви чергуєте всю ніч?» – обережно поцікавився я. «Я закінчую перший. Потім двері зачиняються. У всіх мешканців є свої ключі». Придворник невдоволено насупався. «Ви собі не уявляєте, скільки разів мені від серед глупої ночі витягала з постели через те, що якийсь телепень забув свої ключі». Здається, з придворником мені пощастило. На днях Купер загубив свої ключі від сейфа, сказав я надбало. Своїм викликом він зірвав мені побачення. Великий любитель губити ключі з, гір... з гіркотою підтворив придворник. На минулому тижні він загубив ключ від власних вхідних дверей. Витяг мене з постелі о п'ятій ранку. Він повертається під ранок. Ну так, потім спить цілий день. Ось таке життя у декотрих. Я одержав всю потрібну мені інформацію і тому поступово перезмів розмову на іншу тему. Ми розмовляли про те, про все, доки не прибув Купер. Він пройшов на одну хвилину до одинадцятої. Я рушив через вестибюль йому на зустріч. Приніс ключ від вашого сейфа, містер. Він не одразу мене опізнав, а згадавши насупився. «А, це ви! Давайте сюди!» «Треба поглянути, як він підійде, сер! Може, я підійму з вами?» Гаразд, ходімо. Він рушив до ліфта, і я слідом за ним. Піднявшись на третій поверх, він відкрив ключем двері апартаментів, і ми прийшли до вітальні. Поки я випробував новий ключ, він стояв поруч. Дика думка раптом прийшла мені в голову. Вдарити його, збити з ніг, схопити гроші і втекти. Звісно, я цього не зробив, тільки знову зачинив сейф і протягнув йому ключ. Все гаразд, сер. Добре. Він поклав ключ до кишені, дякую. Його рука полізла, було до кишені, за чайовими, але зупинилася на півдорозі. Я читав його думки, адже він вже дав мені 2 долари, а на його думку я цього і не заслуговував. Цен і невеличкий штрих усе вирішив. Останні 24 години я ще важгався, все ще чекав імпульсу, поштовху, котрий став би останнім аргументом на користь пограбування. І отримав необхідне. Я спустився на ліфті у вестибюль, помахав придвернику і вийшов на дощ. Рой чекав мене в авто. Це був Купер? Товста скотина з червоною пикою? Так, це він. Я вліз до кабіни і сів поруч з ним. Все гаразд, ми обчистимо його в неділю. Ми вирішили провернути пограбування в неділю, тому що обоє були вільні від чергування в цей день. Рой взяв на прокат машину, все було готово. Ніч була волога і темна. Це нам було на руку. В такий дощ люди воліють сидіти вдома, хоча в цьому глухому містечку і в хорошу погоду, небагато бажаючих бродити по вулицях о першій годині ночі. Рой заріхав за мною, і ми прибули до Ешлі Армс, як і розраховували, за п'ять хвилин до першої ночі. Рой поставив машину на приватній стоянці, втиснувшись між каділаком і пакардом. Так, під дощем мокло вже машин сорок, не менше. Ми сиділи в кабіні, спостерігаючи за входом. Слухаючи, як дихання голосно виривається через короткі товстині сроя, я подумав, що йому, мабуть, теж чутно гучний стукіт мого серця. Коли стрілки годинника на приборній дошці показали першу годину ночі, ми побачили, як з дому вийшов купер і направились до білого ягуара, припаркованого в ярдах десяти від нас. Пригнувши голову, Купер пробіг під дощем до машини, не оглядаючись по боках. Ми дивилися, як він засунув свою тушу в ягуар і від'їхав у темінь. Один вже відчалив, черга за другим, хрипко сказав Рой. Через кілька хвилин ми побачили через скло, як придворник зачиняє вхідні двері, Ось він. Пройшов через вестибюль і спустився по сходах до підвального приміщення. Ходімо. Рой відкрив дверцю. Серце моє калатало, як шалене, поки я брав олізу з інструментом і вилізав з машини. Холодні струмочки дощу трохи охолодили, палаючи лице, коли ми бігли до входу. Ми розподілили обов'язки. Я відкриваю двері, а Рой в цей час слідкує, щоб ніхто не заскочив. З вулиці нас поміти було важко. До під'їзду була довга асфальтована доріжка, тож ми були в порівнянній безпеці. Головне, щоб ніхто не з'явився зсередини, у вестибюлі. Як на лиху, мені не піддавався замок засклених дверей. В звичайних умовах відкрити їх зайняло би 3-4 секунди, не більше, але зараз тремтіли руки. Рой, що стояв неподалік, почало було лаятись, та я не справився з дверима. Ми увійшли і чутно проскочили до сходів. Ліфтом було вирішено не користуватися, раптом придверник ще не ліг і захоче поглянути, хто їздить у такий час. Піднялися на третій поверх, нікого не зустрівши. Задихаючись від хвилювання, підійшли до дверей Купера. Піднялись на третій поверх, нікого не зустрівши. На цей час я відкрив замок відразу, першим же ключем, потім легенько штовхнув двері, вони відчинилися, і ми зайшли до передпокою. Завмерши на місці, довго прислухалися, стоячи в темноті. Десь у глибині апартаментів цокав годинник, і час від часу на кухні включався в холодильник. «Ходімо, ходімо», – поквапив мене Рой. «Чого ми чекаємо?» Я попрямував до вітальні і запалив там світло. Рой вийшов слідом, зачинив за собою двері. «А вже ж він уміє жити, нічого не скажеш». Бурмотів мій приятель, захоплено, розсираючись навколо. А де сейф? Підійшовши до картини на стіні, я відсунув її в бік. Потім, повертаючи ручку, набрав цифровий код, вставив ключ. Я зробив і собі запасний, коли виготовляв дублікат для купера. Відкрив сейф і розчахнув дверцю. Поглянь! Стоячи поруч, мої мовчки приголомшилось поглядали на щільні ряди пачок із 100 доларовими купюрами. Ова, пальці роя вчіпилися в мою руку, та з такими грошима ми до кінця життя не будемо знати ніяких хлопот. І раптом ми обоє почули звук, що змусив нас похолонути. У замку вхідних дверей повертався ключ. Я так і завмер від страху, застигши як соляний стовп. Все, що мені вдалося повернути голову в бік закри... закритих дверей, але решта тіла була паралізована страхом. Втім, Рой повівся інакше. Він залишався неруховим лише долю секунду, та враз хаменувся і почав діяти. Кинувся до вимикача і вчасно. Ледве він стиг загасити світло, двері розчахнулися. Стовп світла впав у темряву, висвітливши яскраво-білий прямокутник. Саме на тому місці, де я стояв. У дверях з'явилась довгонога блондинка. З секунду ми мовчки дивились один на одного. Потім вона позадкувала і від її крику у мене заклало вуха. «Там хтось є!» – вирішала вона. «Там грабіжник!» Негайно за її спиною виникла темна громада купера. Відкинувши дівчину вбік, він, він рвався в темну вітальню. Все сталося так швидко, що я навіть не стиг зрушити з місця, застигши під відкритим сейфом, паралізований раптовим страхом. Чутно було як дверця вискочила з квартири і понеслася до сходів, продовжуючи видавати крики, пронизливі, як паровозний сюрчок. Я побачив невиразно темну фігуру Роя, який притулився до стіни за відкритими дверима. Купер його не помітив. Він дивився і йшов прямо, витягши вперед руки, мов би збираючись хопити мене за горло. В цей час Рой нечутно вислизнув із-за дверей і підняв над головою Купера ломик, який ми прихопили з собою, на той випадок, якщо не зможемо підібрати ключ і доведеться ламати двері. Ломик рухнув по голові купера в ту мить, коли він схопив мене за груди. Велетень гепнувся, ніби смертельно поранений, шкребучи пальцями по моєму плащі, допоки падав. «Швидше!» – вигукнув рой. Тікаймо. ми чули, як внизу волає дівчина. Стук під подборами по сходах, я кинувся прожогом до дверей. Чет, проши, тільки не вниз, нагору. Але паніка, яка охопила мене, була така велика, що нічого не тямлячи, і не слухаючи, я вже мчав вниз по сходах. Мені хотілося одного вибратися звідси якомога скоріше, вибратися геть з цього дому. Чет. Я був у окликом роя, але зупинитися вже не міг і продовжував стрімко спускатися. На сходинковому майданчику другого поверху в ту мить, коли я пробігав повз зненацька, відчинилась двері квартири. Звідти визирнув зляканий худий чоловік з сивим волоссям, але, побачивши мене, швидко зачинив двері. Я в три стрибки подолав наступний проліт, але спіткнувся і, втративши рівновагу, впав. Схопився мій божевільний. Промчався, плигаючи через кілька сходинок останній проліт і вискочив до вестипюля. Довгонога блондинка притулилася до дверей придвірника, нажахано дивлячись на мене. З перескошеного в яскравій помаді червоного роту рвався пронизливий крик. Придворник, який вискричив з підвального приміщення в сорочці з штанях зі скуйовдженим волоссям, мужньо кинувся на мене, намагаючись затримати. Ми повалилися на підлогу, сплітаючись у відчайдушній боротьбі клубком рук та ніг. Я бив його по голові, тулубу, наніс кілька ударів по обличчю, перш ніж мені вдалося вирватися. Піднявшись з підлоги, я метнувся до дверей. Відкриваючи їх, я почув, як придворник засвистів у поліцейський сюрчок. Пекельна суміш оглушливих сюрчків і пронизливих вересків блондинки неслася мені вслід. Коли я вискочив нарешті за двері, я понісся по доріжці від під'їзду до вулиці, все ще чуючи жіночий крик хоча звук поліцейського щурчка прикривав його. Серце калатало, піт заливав очі. Вибігши на вулицю, я почув одразу оклик, набігу бігу звернувся і побачив темну фігуру у високому картузі чоловіка, який гнався за мною. Я не зупинився, продовжував бігти, як зненацька гучно вдарив постріл, але як шершень продзищала куля поряд з моєю щукою. Треба було пересікти вулицю, на тому боці було темніше. Знову постріл. І враз чиясь велетенська рука з величезною силою штовхнула мене в спину, і я впав обличчям вниз на дорогу. Опік сліпучий страх болю. Я хотів перевернутися на спину, але біль паралізував мене. Останнє, що я запам'ятав, перш ніж втратити свідомість, тупить людей, що бігли до мене. Глава друга. Спочатку я почув прилушені невиразні голоси. Вони долинали ввідкілясь далеко. Голоси щось мені шепітили з глибини довго з милю коридора. Потім мене пронизав гострий біль. Всередині грудей він ріс, і по мірі того, як я виходив із глибокої чорної несвідомості. Я приплющив очі. Мене оточували білі стіни, я розрізнив розплищасті контури чоловічої фігури, що схилилась наді мною. Пілі став нестерпним, і я знову заплющив очі. Але розум вже включився в роботу. Я все згадав, як нісся по трьох прольотах сходів до вестибюля, бійку з придворником, дикий крик довгонової блондинки і моя сліпа дурна втеча по вулиці. Я знову почув два постріли з поліцейського пістолета – Отож, мене спіймали. Спроба вкрасти, вхопити розжертися легкими грошима закінчилася госпітальною койкою і схилившимися наді мною фараоном. Схоже, він не так вже й серйозно поранений, сказав раптом чітко чиїсь брутальний голос. Чому б не потрясти цього мерзотника прямо зараз і не витрасти з нього його маленьку душу? Жорсткий, лихий голос копа, такий часто слухаєш у кіно, затишно влаштувавшись в глядацькому залі, і навіть не можеш собі уявити, що він коли-небудь буде мати стосунок до тебе. Він ще встигне все розповісти. Зараз, секундочку. Віддізивався другий голос, набагато м'якший. Немає причин так квапити події сержант. А йому пощастило. Ще дюйм вправо, і він був би зараз мертвий. Хіба, б'юся об заклад. Скоро він буде шкодувати, що не побер. Тоді я з ним розберуся. Я вже остаточно перейшов до тями і крізь вії поглянув на людей, що стояли біля моєї постелі. Один був у білому халаті, невисокий, повнотілий, з добрим лицем, другий велетенську зросту, з грубими рисами обличчя, маленькими пронизливими очицями і ротом, ніби порізаним бритвою. По його охайному темному костюму, манері носити капелюха, я зрозумів, що це саме власник брутального голосу, поліцейський слідчий. Я лежав тихо, прислухаючись до болю в грудях, і раптом згадав про Роя. Цікаво, як він. На відміну від мене, рой не впав у паніку. В той час, коли я наче сліпий, наляканий баран, мчався донизу, прямо в руки закону, він піднявся нагору. Чи вдалося йому втекти? Якщо його ніхто не бачив, як він покидав будівлю, він чистий. Впіймали тільки мене. Мене ж бачили біля сейфа з грошима Купера, я розвідував у придворника, коли виходить і входить Купер, я міг з квартири, я збився з придворником, Рой був ні при чому. Несподівано я згадав той же схливий тріск, який почувся, коли Рой опустив ломик на голову Купера. Це був страшний удар, нанесений жорсткістю, якої я раніше не підозрював у Роя. Зненацька мене охопив моторошний липкий жах, що з купером невже рой його вбив. Близько і густо повіяло тютюном і застарілим потом. Розплюшивши очі, я побачив прямо перед собою червону пику лютого фараона. Ми були самі. Лікар, вочевидь, вийшов. Поліцейський по вовчому вишкірив в усмішці прокурені з плямами тюту, тюна зуби. «Гаразд, покидьок», – сказав він. «Ну жбо, викладай». «Я чекав дві доби, щоб переговорити з тобою, Нумо. І почалось. Схоже, вони мали непевну підозру, що я був у Купера не сам. Вони намагалися з мене витиснути знання про наявність півучасника, та я заперечу вперто і продовжував стояти на своєму. Мені повідомили, що Купер при смерті, і на мене повісять справу про вбивство. Тобто, якщо зі мною хтось був, час про це казати». Проте я торочив, що роботу виконував сам. Нарешті вони втомилися зі мною возитися і облишили спроби витиснути з мене зізнання. Поліцейські змушені були сказати, що Купер вижив і йде на поправку. Здається, їх засмутила ця обставина. «Але ти міг цілком його вбити», – сказав сержант з прокуреними зубами, «а це неодмінно справить враження на суддю». Ти одержиш 10 років, тварина, і рік будеш жити, як у пеклі. Зі шпиталю мене відправили в тюрму штата. Я пробув там три місяці, поки вони приводили Купера в належний стан, щоб він здатний був давати проти мене показання. Я не забуду цей суд до кінця своїх днів. Коли мене ввели до залу суду, я розглянувся. Першою серед публіки мене у вічі Жені, що мене здивувало. Вона навіть помахала мені рукою у відповідь. Я вичав якусь подобу усмішки, і я ж ніяк не очікував її тут побачити. Затим я побачив Франкліна, мого боса, із Lawrence Сейв Корпорейшн, поруч з ним сидів Рой. Ми зустрілися поглядом. Він схуд і був блідий. Я розумів, що він божеволів від страху всі ці три місяці, не знаючи, викажу я його чи ні. Суддею був маленький чоловічик з дрібними рисами обличчя і твердокам'яним поглядом. Я не мав жодних шансів. Купер дуже схудлий з пов'язкою на голові розповідав, як я пройшов відкритий сейф і як приніс дублікат ключа. Потім на місці показань для свідків піднялася довгонога блондинка. Вона була в блакитній сукні в обтяжку, і за її порухами стежили неї, відриваючи очей всі чоловіки в залі суду, включно суддею. Вона пояснила, що співає в одному з клубів Купера і час від часу приходить до нього додому, щоб узгодити репертуар. Ніхто із чоловіків залі суду не сумнівався, за чим вона приходить до Купера у першій ночі, і можна було помітити, з якою заздрістю всі вони дивилися на Купера. Вона розповіла, як яви її присутності відкрив сейф, коли Купера в кімнаті не було. Заглянув до середини, потім зачинив сейф і зробив вигляд перед Купером, що не відкривав. Потім прийшла черга до Купера. Він розповів судді, як застав мене перед відкритим сейфом, і що коли він наближався, я вдарив його по голові залізним ломом. Мій бос Франклін невимовно здивував мене, виступивши на мій захист. За його словами, я був найкращим їх майстром і завжди цілком мені довіряв. Тим він даремно старався. Його виступ справив на суддю не більше враження, ніж жменя камінців, кинута в броньовану машину. Мій захисник, відгодований середнього біку шахрай, взагалі, здавалося, через силу долав сон. Після виступу обвинувачувача він неохоче підвівся і оголосив, що його клієнт, тобто я, визнає себе винним і віддає в руки правосуддя, сподіваючись на його милосердя. Можливо, і недаремно було мене вигородити в такій ситуації, але цей пройдоха міг хоча б зобразити співчуття у мене та, напевно, і у всіх присутніх. Склалося враження, що він давно поставив на мені хрест і вже поглинутий наступною справою. Суддя з садиським задоволенням кілька хвилин мовчки дивився на мене і нарешті виголосив, що я зловжив вірою довіри компанії і свого шефу, працюючи за фахом, де без цієї довіри не обійтися, де вона є обов'язковою». Я віддав сумніву репутацію компанії відомої фірми, де мої дідусі батько служили вірно, і віддано багато років. Проте, оскільки це мій перший злочин, він відчуває спокузу поставитися до мене лагідніше. Судді не вдалося ні на мить обдурити мене. Я бачив по його твердокам'яному погляду, що він говорить про мову не для мене. Йому просто подобається слухати самого себе, а моя доля давно вирішена». Жорстокість дикого нападу на купра, говорив суддя, котрий міг скінчитися вбивством, не може пом'якшити покарання, і відтак засудив мене до десяти років каторжних робіт. Мене відправлять у Фарнвод, тюремний табір, де знають, як поводитись з такими жорстокими злочинцями. В ту мить я відчув сильну спокузу виказати Роя, і він зрозумів це. Я обернувся в його бік, і наші очі зустрілися. Він сидів напружено випрямившись, очевидно відчуваючи, що діється нині в моїй голові, що варто мені зараз тицьнути в нього пальцем і сказати, що це він мало не вбив Купера і я зіскочу з крючка. Принаймні місяців два піде на дослідовування, буде новий суд і в результаті можливо Рой, а не я, відправиться в Фарнворд. Фарнворд мав сумну і скандальну славу в цьому таборі, розташованому в глибині Штата. В'язнів тримали в кайданах, приковуючи до загального ланцюга. Протягом останніх трьох років табір був темою обговорення в усіх газетах. Сумлінні журналісти звертали увагу громадськості і звертались до влади, доводячи, що треба закрити табір, який за їх описами був схожий на фашистський концтабір. Я читав ці статті, як багато інших був шокований прочитаним. Якщо журналісти писали правду, умови в форміоті були настільки вжахливому, настільки ганебному для цивілізованої країни стані. У мене заледініла кров у жилах, коли я почув, що мені доведеться провести 10 років у цьому пеклі. Ми з Роєм дивились один на одного, і я згадував численні дрібниці, нашу дружбу, все те, що він робив для мене, поки ми вчилися в школі, а потім працювали разом. Згадував його дружню підтримку, гумор і розради, коли мене лишала дівчина, наші довгі дружні розмови, як ми мріяли про те, як станемо робити, коли розбогатіємо, і зрадити все це було неможливо. Я посміхнувся, вірніше постарався вичувати усмішку, і він зрозумів, що врятований. Рука одного з поліцейських, що стояла поза мною, важко лягла на моє плече. Ходімо, промовив він стиха. Я поглянув на Джені, що ридала в хустку, потім ще раз на роя, і став спускатися донизу, звідки мене вже не було видно, тим, що сиділи в залі. Геть із зали, геть із свободи в майбутнє, де я не світило найменшої надії. Єдине, що мене втішало і підтримувало, поки я чекав відправки до Фармута, так це гордість, що я не зрадив роя. Вона підтримувала в мені самоповагу, і там, куди я направлявся, це було єдине, за що можна було чіплятися, щоб вижити. Фармвод був непростою тюрмою з високими стінами і карцерами. Це був справжній такий з кайданами, снайперами і кровожерливими, натренованими на людей псами. Якщо там були жахливі умови, то ночі були ще гірші в кінці кожного дня 77 немитих смердючих людей, як стадо, заганяли в барак 50 футів довжиною і 10 футів шириною, з одним загартованим вікном і оббитими залізом дверима. По периметру барака був натягнутий ланцюг, і кожен в'язень приковувався до нього таким чином, що коли один вночі повертався або робив рухи, ланцюг натягався, змушуючись просипати сусідів. Після дня, проведеного під палючим сонцем, після виснажливої роботи, від якої ломило все тіло, люди, шал... люди шаленіли і ставали нестерпними. Часто дикі бійки порушували тишу ночі. Ча... Нас зачиняли в бараці і лишали самих до ранку. Їм було наплювати, що там б'ються, і якщо когось убивали, це лише означало, що одним клопотом для охоронців стало менше. Всього було 12 охоронників. Вночі вони йшли спати за винятком одного. Цей, на ім'я Байфліт був приставлений до собак. В ньому клекотіла така дивна первина злоба, що його боялися навіть люті пси. Собак тримали вдень у великому загоні, відгородженого сталевою стінкою, і не годували. Вони були небезпечніші за тигрів. О 7 годині вечора кожного в'язня приковували стальним браслетом за шиколотку до загального ланцюга. І охоронники йшли з чергування. Тоді з'являвся байфліт великий, здоровезною, пикою, схожою на свинерило. І влада переходила повністю до нього. Тримаючи в руках безбольну клюшку, він йшов до загону і випускав собак. Ніхто, окрім цього шматка м'яса з пикою свині, не осмілювався перетнути в відкритий простір до половини п'ятої ранку. Потім собак заганяли назад в загін, і охоронці поверталися на роботу. Щоночі я лежав без сну, слухаючи, як гарчать собаки, бігаючи навколо табірних бараків. Перш ніж втікати, треба було придумати спосіб, як відволікти увагу собак. А втекти я вирішив з перших хвилин, як тільки моя нога ступила на територію табора Фарнвот. Минуло всього 10 днів мого перебування в цьому пеклі, але і цей термін здавався мені надто великим. Якби не собаки, я спробував би втекти в перший же вечір, ризикуючи, мабуть, бути підстреленим. Ланцюг мені не перешкода. З замком сталевого браслета на ногі я впорався б легко, як і з на дверях барака. Труднощів для мене вони не являли. В ту жахливу першу ніч у таборі я мав виділити 100 того який служив тут матрацом, кусок товсто дроту. І після тривалих зусиль до крові, поранивши пальці, відді драв близько трьох дюймів. З цим дротом і моїми професійними навичками я міг відкрити будь-який замок в фармлоті. Доводила й до думка, що перешкодою моєї втечі з тієї смердючої діри є лише ці чудовиська, що гасають у пітьмі навколо барака. Поступово, після тривалих міркувань, я все ж придумав, як їх нейтралізувати. У першу ж добу стало ясно, що вдень день тече звідси неможливо, що ранку ми відправлялися на поля в супроводі шести охоронників, котрі їхали верхом на конях і були озброєні автоматичними рушницями. Дорога йшла пустельним рівним місцем, жодного природного укриття, ні пагорба, ні куща. Навколо простягся голий рівнінний простір. Поки я доберуся до шосе або до річки, мене сто разів стигнуть наздогнати і пристрелити верхові охоронники. Єдина можливість втечі існувала вночі, якщо я зможу бдурити сторожових псів. Всі дні, коли я тяжко працював на полях, всі безсонні ночі, лежачи без сну в смердючому бараці, я напружено шукав вихід. Але поки нічого вартісного не приходило до голови. Щоранку, направляючись на вранішню перекличку, я проходив повзагін, де за сталевою решіткою тримувалось 10 псів – величезних звірюк, східноєвропейських вівчарок і вовкудавів. Того сміливця, що відважиться на втечу, вони розірвуть за одну мить. Не встигне він навіть відбігти й 20 ярдів від барака. Проблема ставила мене в тупик. Лише через місяць я знайшов рішення. Одного разу мене послали на кухню. В'язні не любили там працювати. Їжа для в'язнів була практично негожа до вживання. Незмінний картопляний суп, в якому плавали шматочки напівзгнилого м'яса. Робота на кухні в дикій спеці і одуряючому смороді гнилого м'яса викликала навіть у міцного шлунка блюботні пориви. Аби трохи відбити смак тухлятини, повар рясно перчив м'ясо. Переці подав мені ідею. Тепер я знав, як збити псів зі сліду. Наступні три дні, повертаючись з роботи на кухні, я приносив у кишені порошок украденого перця і ховав у мішку матраця. Тепер я на два кроки наблизився до досягнення своєї мети. По-перше, міг відкрити замок дверей. У мене був перець, не можна збити зі сліду собак, поки буду бігти до річки. Але як зробити, щоб собаки не накинулись на мене відразу, як тільки я вийду з бараку? Тут ніяка кількість перцю не врятує. Він допоможе лише в тому випадку, якщо я зможу вислизнути непоміченим від собак. І тільки потім їх направлять по моєму сліду. Лишалося вирішити цю проблему, і втеча стане реальністю. Чотири доби я беззупино думав, прислухаючись ночами до звуків, що доносилися ззовні. Врешті-решт по них я склав розклад дій Байфліта, що мені допомогло вирішити проблему з собаками. О сьомій годині, поки ще не стемніло, Байфліт виходив з дому охорони. Після вечірньої перевірки в'язнів заганяли в бараки, де один з вірних охоронців е в'язнів під наглядом Байфліта пристібав до загального ланцюга всіх решта. Відтак барак замикався. Байфліт до собак і відпускав їх до загону. Потім йшов до будки вартуго, де стояла койка, і вкладався. Можливо, навіть спав. Чому б його не поспати, коли 10 голодних звірюк бігають навколо? За чверть-четвертої ранку він йшов на кухню і набирав там обрізків тухлого м'яса і об'їдків. Ніс боняки до загону, собаки бігли за ним. По збудженому гавкотінню і зрідка проривчатому ліню, болю я зрозумів, що Байфліт керує годівлею. Двадцять хвилин на п'яту він зачиняв загін і йшов до парового сюрчка». Два пронизливих свистки сповіщали в'язнів охоронців, що пора вставати, а собаки зачинені в загоні. Цей розпорядок жодного разу не був порушений. Я вирішив, що єдиний для втечі шанс – скористатися моментом, коли пси починають жерти. Часу буде в мене небагато. За цей час треба неодмінно добратися до річки. Варто подолати відстань майже з милю, по цілковито рівній, без найменшого укриття місцевості. Я в хорошій фізичній формі і швидко бігаю. Я зможу добігти до річки за 6 хвилин, хоча ще будучи ті хвилини. Тільки там, біля річки, я почну сипати перець, щоб відбити нюху собак. Треба бігти, поки не почнеться погоня. Потім я прячусь, ховаюсь, відсижусь в платеному місці, поки вони не втомляться. І їм не набридне мене шукати». Пересуватися я буду тільки ночами. Піду в ту сторону залізної дороги, вона знаходиться в милях 20 від Фарнвота. Заскочу на потяг до Окленда, найбільшого міста в цьому районі, там можна буде загубитися серед людей. Щоправда, відкрити двері бараку не так просто, знадобиться деякий час. Поки я возитимуся з замком, один із співнаглядачів може підняти тривогу. Якщо ось хтось із них закричить і його почує Байфеліт, мені прийде кінець. Необхідно було продумати план до дрібниць і постаратися убезпечити себе від неприємностей, наскільки це можливо. В тюремному таборі завжди є людина, котру всі бояться. У Фанворті таким чоловіком був Джон Бойд. Його зріс не перевищував п'яти футів ще вертю, зато в ширину він був рази у три ширше нормальної людини. Розплющений ніс, маленькі очіці люто поблискували з-під кушістих брів. Пика помічена рубцями минулих боїв не на життя, а на смерть. Він був подібний до орангутанга і поводив себе так само. Цей тип спав на койці прямо підібною. Якщо я зможу його вмовити тікати разом, певен ніхто не відважиться підняти тривогу в той час, коли я буду відмикати замок дверей барака. Так, чи можна на нього покластися? Раптом він мене викаже. Я нічого про нього не знав, він ніколи ні з ким не розмовляв, був замкнений похмурий, а якщо хтось осмілився наблизитись до нього, одержав страшний удар великтенським кулаком. Я міг переговорити з ним, так, щоб нас ніхто не чув. Все, що було потрібно, відсунути бородну канінчірку, що покривало жорстке сплетіння дротяного матрасу, і тоді я зможу бачити його внизу, прямо перед собою. Я провів у роздумах половини ночі, слухаючи його богатирське хропіння. Його ненавиділись і боялись навіть охоронники, не кажучи про в'язнів. Важко було уявити, що він мене викаже, і близько другої ночі я наважився ризикнути і посвятити його у свій план. Легко розстібнувши ножний браслет, я відсунув мішок матраца і поглянув униз на Бойда. У темряві я не міг його розгледіти, але відчував його запах і чув голосне дихання, що переривалося хропінням. Бойд! Хвилювання мій голос пролунав напружено і глухо. Однак храпіння враз припинилося. Як тварина, Бойт просли... прокинувся миттєво. І уявив, як він дивиться до в темряву, його мав ячі очіська повні підозрілості. «Бойт, ти чуєш мене?» mm -hmm. Тихо, насторожене, звіряче речання. «Я линяю звідси через пару годин». Я старався говорити пошепки. «Ти зі мною линяєш?» Коли Байфліт почне годувати собак, я звідси вийду. Ти йдеш зі мною? Ти ненормальний. Як ти звідси зможеш вийти? Я вже зняв себе ланцюг, зніму й з тебе. Я зможу відкрити двері. Йдеш зі мною, а собаки? Я ж сказав, як тільки Байфліт почне годувати своїх псів, ми біжимо. Біжимо? Куди? До річки. По щасті доберемося до залізної дороги. Варто ризикнути. Якщо не хочеш, скажи прямо. Ти можеш зняти цей проклятий ланцюг? Так, тоді знімай. Я зіслизнув на підлогу і намацав його масивну ногу. Потім провів по ній вниз до браслета. У темряві діяти було важче, та через кілька хвилин я повернув замок, браслет відкрився і звалився з його щиколотки. Не встиг я випрямитись, як дві пітні гарячі руки з темноти схопили мене за горло. Хватка в нього була залізна. Мені нічим стало дихати, але я не робив спроби звільнитися. Стоячи на колінах перед ним, я молився про себе, слабо сподіваючись, що він не придушить мене. Раптом утиск припинився, він схопив мене за сорочку на грудях і підтягнув до себе. «Послухай ти, покидюк, якщо ти замислив мене заманити в пастку». Деякий час я з усиллям намагався вдихнути повітря в легені. Нарешті зміг прошипіти. «Пішов ти до дії, горила! Не хочеш утікати, так і говори!» Поруч хтось застогнав у вісні. Хтось вилаявся. Ми шепотілися обличчям до обличчя, і я відчув його гниле дихання. Схоже, я знайшов за ним вірний тон. Він випустив мою сорочку. «Я йду з тобою!» «Як тільки вийдемо, побіжимо до річки!» – шепотів я. «Біля річки розійдемось і побіжимо в різні боки!» За нами пустять собак. Та якщо думаємося до річки, вони не страшні. Ти вмієш плавати? Що я можу, тебе не стосується, проричав він. Відкрий двері, а я сам про себе подбаю. Я піднявся знову на свою койку, поторкав горло. Незабаром за вікном трохи посвітлішало. Через годину ми почнемо. Витягнувши за матрацем мішочок з перцем, я переклав його в кишені сорочки. Я не збирався ділитися перцем з бойдом. Мені пригодиться кожен грам, поки я позбавлюся собак. Я лежав спостерігаючи, як займається сіренький світанок, і чуючи важке дихання Бойда. Раптом він прошепотів. «Ти впевнений, що можеш відчинити двері?» Я перевернувся на живіт. «Певен. Чому ти так вважаєш, що нам вдасться втекти? Все, що завгодно, тільки б не залишитися тут. Твоя правда». Тривало мовчання. Стало чути, як гризуться два пси. Від цих звуків ледяніла кров. «Послухай цієї собаки про бурмутів Боїд. Як тільки вони почнуть жерти, їм буде не до нас». «Надійся, надійся!» – я в голосі вловив страх. Навіть така жорстка горила, як Боїд, боявся цих псів. Потяглися нескінчені сорок хвилин. Тонкий світлий промінь пробився з вікна на підлогу барака. До початку нашої операції лишалося зовсім небагато. Моє серце калатало, руки спітніли, за дверима чулося злісне речання. В'язні почали ворушитися, три божити спокій один одного, смикаючи загальний ланцюг. В повітрі повисли прокльони. Дивлячись донизу, я тепер добре бачив обличчя Бойда. Ти думаєш вбиратися, ти не пожартував, я не жартую. Раптом гарчання перейшло в повискування, збуджений гавкіт. Отож, Байфліт з'явився з будки і пішов до кухні. «Тепер переглянь, щоб ніхто не підняв тривоги, поки я вожуся з дверима». Я сплигнув на підлогу і направився до дверей. Один із півнаглядачів, лисий чоловічок щирячою мордочкою, сів на своїй койці. «Гей ти, що це ти робиш, Га? крикнув він. Бойт встав, підійшов до співнагалідача і вдарив його кулаком по обличчю. Той упав на койку і з переламаного носа заюшила кров. Бойт став посеред барака, вперше в необ'ємні боки ручища, оглядаючи всіх. Ще хто-небудь хоче, проричав він. Ніхто не ворухнувся. Проте ніхто вже не лежав, усі сиділи на своїх місцях, дивлячись на мене великими очима. Замок виявився простішим, ніж я думав. Відкриваючи двері, я чув, як Байфліт укладає лайкопсів. «Біжимо!» – хрипко вичавив я, відчуваючи, як по спині стикають струмочки поту. Я обережно виліз на вранішнє прохолодне повітря, справа не більше не з п'ятдесяти ярдах, де містився ж загін собак. Байфлід, стоячи до мене спиною, вивалював з баняка корму корито. Собаки, тремтячи від нетерпіння, гарчали і лізли до годівниці. Боїт признався до мене і теж поглянув на собачий загін. Гайда. Я кинувся бігти. Відчуваючи себе голим, і безпорадним, я кинувся через відкритий простір, спрямовуючи у бік такої далекої звідкиричці. За спиною луна важкий тупіт і голосне дихання. Боїд біг за мною. Бігун з нього був поганий, і я щоразу вирвався вперед. Ніколи в житті я не бігав так швидко. Я летів, дивлячись вперед. Далека смужка очерету, що обрамляла берег, ставала все ближче. Пролунав постріл. Строхи сповіль... сповільнивши біг, я озирнувся. Байфліт вибіг із загону, тримаючи в руці пістолет. Він вистрілив знову. Змитнувся фонтанчик пилу зліва, футах п'ятий від Бойда, котрий біг щосили та не досить швидко. Стрілком Байфліт був нікчемним. По гарчанні і виску можна було зрозуміти, що собакам поки що не до нас. І це мені додало сил. Я прискорив біг і в ярдах ста від очерету знову озирнувся. Боєт відстав на 200 ярдів, але продовжував бігти. Заливався, пронизло свісток побутки. Буквально через ліщені хвилини за нами почнеться погоня. Я ломився крізь зарослі очереду понад берегом, втопаючи в воді по пояс. Просунувшись таким чином на сотню ярдів, шуганув на... на землю, заповз і сховався в гощині очерету. Через кілька секунд я почув, як Бойт вломився в очерет. Він був на відстані не більше 20 ярдів, але побачити мене не міг. «Гей, біс би тебе взяв, ти де?» Він задихався від бігу, озираючись на всі біч. Я принишк. Його компанія була зараз мені ні до чого. Погоню треба розбити, пустити по різних слідах. Він обійшов у річку, обернувся ще раз і, сильно загрібаючи, швидко поплив до протилежного берега. Я дістав пакет з перцем і наповнив ним відвороти штанів. Відтак так швидко і шумно побіг по стежці між очеретом і високим берегом. Відбігши настільки, скільки бой не міг мене почути, я знову став пробирати через очерет. Скоро почувся тріск. Коні пробувалися крізь прибережній зарості. Став час укритися. Я оглядівся навкруги в пошуках придатного місця. Залівши поглибши в зарості, я ліг у воду і завмер. Серце колотало, як божевільне підзаливав очі. Коні наближалися. Я почув голоси і сплеск води. Напевно, один із охоронників поплив за бойдом, пролунав крик. Я бачу його. Прогримів постріл. Ще сплеск. Другий кінь увійшов у воду. Виникла безгладна стрілянина. Я виліз гущавини і розсунув черед. Один охороник плив на коні на другий берег, тримаючи на готові рушницю. Кінь видерся на берег. Знову стрільба вже ближче. Я побачив, як Бойт, вискочивши зі свого криття, кинувся у воду. І з божевільною швидкістю поплив до того місця, де я сховався. Охоронник на тому березі зліз коня, став на коліна і прицілився. Бойт відчув небезпеку і вмить постріл пірнув. Куля вибила фонтанчик води там, де щойно була голова Бойда. З очеретяник заростів з тріском виїхав другий охоронець. «Він поплив назад!» – крикнув перший з того берега. «Хапай його! Я його звідси спробую дістати!» Другий охоронець. Знову заїхав у воду. В цей час на мить над поверхнею води з'явилась голова Бойда. Він був уже на середині. Знову заруд, занурився, а охоронник побачив його і повернув коня в тому напрямку. Сили були нерівні. Бойд не встигав доплисти. Скоро охоронець його перехопить. Бойд, мабуть, також не зрозумів. Він був чудовим пірнальником, прямо екстра-класу. Він змінив під водою напрям, і невдовзі його голова з'явилася з води позаду охоронця на пливучому коні. Охоронник його не помітив, зате побачив другий з протилежного берега і гучно крикнув, попереджаючи напарника про небезпеку. Він не міг стріляти без ризику зачепити товариша, тому що в цей час бой був надто близько від охоронника на коні. Попереджений криком охоронник повернувся в сідлі в бік Бойда. Обличчя його виражало тривогу. Він розмахнувся, щоб вдарити прикладом по голові Бойда, що підкрався, але промахнувся. У стрімкому китку Бойд перехопив руку охоронника і стягнув його в воду. Охоронник був безпорадним в потужних утисках ручись Бойда. Обоє зникли під водою. Вода несамовита забурлила і трохи згодом показався Бойд. Охоронник так і не виплив. Боїд, хобаючи за коня, щоб з берега, охоронник не міг в нього влучити, смикав його за повід, направляючи низь за течею. Охоронник, розуміючи, що